Fè Merlos, molt bon dia. Hola, bon dia. Suposo que vens directament d'aquesta ofrena floral i de cantar amb el coro, no? cantat dos cops, eh? Ho venu tres, però un, el, a la sala de plens i després a, aquí baix, al, al monument. Ah, el segon any que es fa el monument i en aquest cas, evidentment, el coro doncs, sempre s'ha de comptar amb ell i vosaltres hi sou presents, però només heu fet una peça, només heu fet els segadors. Sí, saps què passa? Que no teníem directora. La directora és farmacèutica i treballava, avui tenia torn i, no, som, i a, més, a, a més a més falta gent, gent que no hi és, que ha marxat o el que sigui, i llavors teníem por que no ens passés com l'any passat. Que no ens va anar gaire Que es va haver de repetir una miqueta, no?, uns quants cops. No ens va anar gaire bé. Però, si més no, l'emplaçament, l'ubicació, com dèiem, en el monument de Rafael Casanovas, i el fet de fer-ho com una mica més institucional amb l'ofrana floral, està donant molt bons resultats, no? Jo penso que sí, jo penso que, que potser el que s'ha fet, penso jo, eh?, el que s'ha fet a, a l'Ajuntament, la, també es podia fer qui baix i no fer tants viatjets, però bueno... Sobre la marxa suposo que s'haurà d'anar modificant, no? Sí, suposo que bueno, doncs hi ha, quan hi ha algun fallo s'aprèn. Molt bé, vens a fer paella també? Jo vinc a menjar. Això és anar còmode, eh? No en sé fer, no en sé fer. Però amb quina, amb quina paella t'ha somat? Vaig, vaig amb una paella que fa molt temps que vaig, molts anys, que és la de l'Astronomia i Fòrum, tots junts. Molt bé, doncs ja ho tenen per aquí preparat, perquè abans parlàvem amb l'Enric Monreal, diu que té la mà trencada i que per tant... L'any passat la va fer molt bona, eh? hem estat a punt, eh? A punt de guanyar en el gust, no? Sí, era molt bona, molt bona. Bueno, doncs que vagis fent ambient, perquè aquí cada vegada va venint la gent. Està la gent d'allà del monument que anava a i ja està venint de camí? Sí, sí, ja pràcticament no queda ningú allà dalt. Molt bé, doncs fe, que vagi molt bé dia. Vale, gràcies. Deu bon dia. Sí.